Розділ 5. Правдивий вузол Правдивий вузол не мав статусу зареєстрованої компанії, але якби мав, деякі з придорожніх поселень у Мейні, Флориді, Колорадо і Нью-Мексико могли б вважатися корпоративними містечками. То були місцини, де великі ділянки землі і найбільші тамтешні бізнеси можна було через низку акціонерних товариств простежити до правдивих. Їхні міста – Мали колоритні назви на кшталт «Сухий закрут», «Доля салема», «Орі» чи «Сайдвіндер». І були вони тихими гаванями, але правдиві рідко зупинялися в них надовго. Більшість часу вони мігрували. Якщо ви їздите платними дорогами і найпопулярнішими автострадами Америки, ви могли їх бачити. Можливо, зустрічали на I-95 у Південній Кароліні, десь південніше Ділона, на північ від Санті. Можливо, це було на Ай-80 у Неваді, у гірській місцевості на захід від Дрейпера. Чи то у Джорджії в той час, як ви долали, повільно, якщо не бажаєте собі прикростей, оту знамениту пастку для гонщиків на трасі номер 41 біля Тіфтона. Скільки разів ви опинялися позаду неоковирного автодому, ковтаючи його вихлоп, нетерпляче чекаючи шансу його обігнати? Повзе собі поволенькі зі швидкістю 40 миль, коли ви могли б гнати законні 65, а то й навіть 70. А коли врешті в зустрічному русі трапляється проміжок, і ви, святий Боже, ви рулюєте на смугу обгону, попереду ви бачите довгу вервечку цих гаспецьких автотохряків, яких поганяють зі швидкістю на 10 миль нижчою за легальну золоті старегаї гаї в окулярах, що вчепилися у свої керма так, ніби впевнені, що вони зараз здіймуться у повітря і відлетять геть. А може ви стикалися з ними на відпочинкових майданчиках платних шосе, коли зупинилися, щоб розім'яти собі ноги і лебонь вкинути кілька четвертаків до якогось торгового автомата. В'їзд до тих відпочинкових зон завжди поділено на дві смуги, правда ж? Легкові машини на одну стоянку, тягачі з довгими причепами і автодоми на іншу. Зазвичай парковка для трейлерів і автодомів міститься трохи віддалік. На якісь із них ви могли бачити особняки на колесах правдивих, усі припарковані щільним роєм. Ви могли бачити їх власників, як вони чим чекують до центральної будівлі. Повільно, бо чимало з них на вигляд старезні, а деякі з них жахливо жирні. Завжди гуртом, завжди тримаючись відлюдно. Інколи вони сунуться на об'їзні дороги, вздовж яких повно автозаправок, мотелів і всіляких фастфудів. І якщо ви бачите їхні автодоми, припарковані біля Макдоналдсу чи Бургер Кінга, ви не зупиняючись їдете собі далі, бо знаєте, що всі вони там вишукувалися в черзі до стійки. Чоловіки у м'яких гольф-кепі або довгодзьобих рибальських кашкетах. Жінки у штанях стретч – Зазвичай попелясто-блакитних і топах з написами на кшталт «Запитайте в мене про моїх онуків або Ісус-король або щаслива мандрівниця». Ви краще проїдете ще зайву милю по дорозі до вафельного хаосу або шоніс, а хіба ні? Тому що знаєте, вони, захоплено вивчаючи меню, будуть довго робити замовлення, завжди бажаючи собі чверть фунтовиків без маринованих огірків або громадич без соусу розпитуватимуть, чи є у тій місцині якісь туристичні принади. Хоча кожному видно, що це не що інше, як черговий, ніякісінький городок на три світлофори, звідки підлітки щойно вони закінчать найближчу середню школу, тікають геть. Ви майже не помічаєте їх, правильно? А вже ж, нащо вони вам? Вони просто люди, які подорожують у своїх автодомах, літні пенсіонери та кілька молодих одноплеменців які живуть життям без коренів на платних автомагістралях та блакитних шосейках. Зупиняючись надовше у кемпінгах, де вони сідаються коло мушезлонги з Волмарту і теревенять про інвестиції та роболовецькі турніри та про рецепти тушкованого м'яса з картоплею чи бозна про що ще, поки щось готується в їхніх хібаті. Вони ті, що завжди гальмують біля блошиних ринків і надвірних розпродажів, заставляючи своїми припаркованими ніс у хвіст динозаврами половину узбіччя і половину дороги так, що ви змушені скидати швидкість, пробираючись повз них ледь не поповзом. Вони є повною протилежністю тим мотоциклетним клуберам, яких ви подеколи бачите на тих самих платних дорогах і блакитних шосейках. Лагідні янголи замість диких. Вони диявольські обридливі, коли масово скупчуються на відпочинкових теренах. Займаючи всі туалети, але щойно їхні сперті, приголомшені дорогою нутрощі нарешті відпрацюють і з'являється можливість вам самим нарешті сістися на святе місце, ви викидаєте їх геть з голови. А чом би і ні? Вони примітні не більшою мірою, ніж зграя птахів на телефонному дроті або череда корів, що пасеться у лузі неподалік від дороги. О, ви іноді можете здивуватися – на які ж це статки їм вдається регулярно заправляти своїх монстрів, отих пожирачів пального? Вони мусять регулярно отримувати цілком слушні фінансові надходження, бо як інакше ці люди можуть собі дозволити кататися весь час, як то вони роблять. І ви можете загадатися, чому це комусь хочеться витрачати свої золоті роки на курсування всіма тими безкінечними американськими милями між АГОВ і га? Але поза тим, ви, напевне, не приділяєте їм зайвої думки. А якщо вам трапиться прилучитися до гурту тих нещасних людей, які втратили своїх дітей, нічого не залишилося, тільки велосипед на незабудованій ділянці далі по вулиці, або маленька шапочка застрягла між кущів на бережку поблизького струмка, ви, певне, ніколи не подумаєте на них. З якого дива? Ні, то, мабуть, якийсь волоцюга. Або, важче повірити, проте це жахливо ймовірне. Якийсь хворий мудак з вашого містечка, може навіть саме з вашого району, може навіть з вашої ж вулиці. Якийсь хворий вбивця, збочинець, котрому прекрасно вдається здаватися нормальним. І він ще довго здаватиметься нормальним, аж поки хтось не знайде поклад кісток, схованих у нього в підвалі або похованих на задньому дворі. Ви б ніколи не подумали на людей з автодомів, на тих пенсіонерів середнього віку і життєрадісних старих, у їхніх гольфкепі і протисонячних козирках з квітковими аплікаціями. І в більшості випадків ви будете праві. Тисячі людей живуть, подорожуючи в автодомах. Але на 2011 рік тільки один вузол залишився в Америці. Правдивий вузол. Їм подобалося всюди їздити, і це було добре, бо вони мусили. Якби вони залишалися на одному місці, врешті-решт вони привернули б до себе увагу – бо вони не старішали, як інші люди. Ені Фартушок або Брудний Філ, мугирські імена Ен Ламонт і Філ Капуто, могли за одну ніч постаршити на 20 років. Маленькі Близня та Горошина і Стручок могли раптом з 22-річних перетворитися на 12-річок, чи близько того, повернувшись до віку свого навернення, хоча їхнє навернення відбулося значно давніше. Зараз єдина дійсно молода особа серед правдивих, Ендрія Стайнер, відома тепер як Енді Зміїне не жало. Та й навіть вона насправді не така молода, як на вигляд. Тремтяча, буркотлива 80-літня старенька леді раптом стає 60-літньою. Шкірястий старий джентльмен 70 років здатен відкинути свою ковіньку геть. пухлини на його руках і обличчі зникають. Чорноукась Сузі – Позбавляється своєї поривчастої скульгавості. Дизельдак з напівсліпого з катарактами стає гострооким, чарівним чином зникає його лисина. Відразу ізненацька ненацька зирк-позирк, і йому знову сорок п'ять. Випрямляється горбата спина в духоголового стіва. Його дружина, червона баба, викидає к бісу ті некомфортні труси-підгузки, Взуває свої поцятковані стразами чобітки і каже, що бажає йти танцювати лінійні танці. Маючи час спостерігати такі перетворення, люди почали б дивуватися, люди почали би теревенити. Врешті-решт нагодився би якийсь репортер. Тож правдивий вузол мусив би сахатися публічності, як то гадано, її сахаються вампіри. Але оскільки вони не живуть в одному місці... А коли зупиняються на довший період у якомусь зі своїх корпоративних містечок, правдиві не спілкуються ні з ким поза своїми. Вони цілком вписуються в оточення. А чом би і ні? Вони носять такий самий одяг, як і решта людей, що подорожують у трейлерах. На них такі самі дешевезні окуляри. Вони купують такі самі сувенірні майки і звертаються за порадою до точнісінько таких же «Атласів автодоріг ААА». Вони чіпляють такі ж самі постери на свої баундери і баго, вихваляючись найдивнішими місцинами, які відвідали. Я прикрашала найбільшу в світі ялинку в кріст І тягнучись поза ними по трасі, ви дивитеся на ті самі наліпки на бамперах. Старий, але не мертвий, рятуємо Медикер, я консерватор і я голосую. Поки очікуєте можливості для обгону. Вони їдять смажених курчат полковника і в ряди годи купують квиток моментальної лотереї у тих цілодобових крамничках «легко зайшов, легко вийшов», де продають пиво, наживку, набої, мотортренд і 10 тисяч сортів солодких батончиків. Якщо в місті, де вони зупинилися, є зал для гри в бінго, купка їх вирушить туди, займе стіл і вони гратимуть, допоки, заповнивши цілком картку, хтось не вхопить джекпот. В одному з таких турнірів скнара «Г» Грета Мур, мухірське ім'я, виграла 500 доларів. Вона святкувала свою перемогу кілька місяців, і хоча правдиві мають грошей більше, ніж можуть витрачати, це надзвичайно дратувало кількох інших леді. Не вельми радим був також Мітка Чарлі. Казав, що він тоді якраз чекав у себе на Б7 п'яти наступних подач із Бінгомашини, коли раптом у Грети вийшло бінго. А ти удачлива сучка, Скнаро, приказував він. А ти невдачливий сучий син, відповідала вона. І додавала зі здавленим геготінням. От такий невдачливий чорний сучий син. Якщо комусь із них трапляється бути зупиненим через перевищення швидкості, або якесь інше незначне порушення дорожніх правил, хай зрідка, але ж таке стається. Хоп не знаходить нічого, окрім законно виданих водійських прав, дійсних страхових полісів і решти паперів у зразковому порядку. Ніхто й голосу не подасть, поки коп там стоїть зі своїм квитанційним блокнотом, навіть якщо з його боку відбувається очевидне ошуканство. Звинувачення ніколи не заперечується, і всі штрафи сплачуються невідкладно. Америка – це живий організм автодороги її артерії, і правдивий вузол прослизає ними, наче кишковий вірус. Проте нема жодних собак. Звичайні люди подорожують у своїх автодомах разом у чималому собачому товаристві. Зазвичай це такі сральні машинки з білим хутром, розцяцькованими нашийниками і нестерпними характерами. Ви знаєте цю породу. Вони такі гевкотливі, що вухам боляче, а їхні пацючі оченята сповнені лячно-розумного виразу. Ви бачите, як вони нюшать щось у траві обабіч призначених для вигулювання тварин стежок – у відпочинкових зонах при платних дорогах. Їхні хазяї тягнуться слідом, совочками для лайна напоготові. На додаток до звичайних постерів і наліпок, на автодомах цих звичайних мандрівних людей нормально побачити ромбоподібні знаки з написами «Померанець на борту» або «Я люблю мого пуделя». Тільки неправдивий вузол. Вони не люблять собак, а собаки не люблять їх. Ви могли б сказати, що собаки їх бачать наскрізь, Аж до тих їх гострих сторожких очей позакупленими на розпродажі темними окулярами. Аж до тих міцних з довгими м'язами ловецьких ніг під поліестеровими слаксами з Волмарту. До тих їхніх гострих зубів під коронками, що тільки й чекають вистромитися. Вони не люблять собак, але вони люблять певних дітей. Отак, вони люблять певних дітей дуже сильно. У травні 2011 року Невдовзі після того, як Абра Стоун відсвяткувала своє десятиліття, а Ден Торренс, десятий рік свого членства в АА і Тверезості, у двері ерф-крузера Рози Циліндр постукав татко-круг. На той час правдиві зупинилися в кемпінгу затишок на окраїні Лексингтона, Кентукі. Їхали вони в Колорадо, де проводили зазвичай більшу частину літа в одному зі своїх знаменних містечок – і було воно саме тим, яке Ден інколи відвідував у своїх снах. Зазвичай, їдучи будь-куди, вони не поспішали. Але цього літа виникла певна терміновість. Всі з них знали причину, але ніхто про неї не говорив. Роза все владнає. Як вона завжди це робила? Заходь, мовила вона. І татко Крук ступив через поріг. У бізнесові справи він завжди вирушав у добрих костюмах і дорогих, відполірованих до зеркального блиску туфлях. А інколи, почуваючись консервативним снобом, міг навіть виступати з ціпком. Цього ранку на ньому були мішкуваті штани, що трималися на підтяжках, обстріпана майка, на якій була зображена яблуня, а під нею напис «Поцілуй мій сад» та пласка робітницька кепка, яку він, прикриваючи за собою двері, разом змів з голови. Він був розеним спорадичним коханцем, а також заступником у командуванні, але ніколи не забував виказати до неї свою повагу. Це була одна з багатьох чеснот, які їй у ньому подобалися. Роза не сумнівалася, що правдиві продовжать діяти під його проводом, якщо вона помре. Якийсь час, принаймні. Але впродовж наступних ста років, мабуть, ні. Ймовірно, ні. Він мав срібного язика і добре все ладнав, коли мусив мати справи з мугирями, але втатка були лише зародкові здібності до планування і не було справжнього бачення. Цього ранку він мав занепокоєний вигляд. Роза сиділа на дивані в штанах капрі і простому білому лівчику. Вона курила сигарету і дивилася третю годину сьогодні по своєму великому припасованому до стіни телевізору. Наразі йшла м'яка година, в якій гостям були знамениті шеф-кухарі і актори з рекламою своїх нових фільмів. Розен Циліндр сидів на Бакир в неї на голові. Татко Крук знав її більше років, аніж живуть мугирі. Але, як і перше, він не знав, якою магією той тримається там під таким заперечливим щодо гравітації кутом. Вона підібрала пульт і стишила звук. Ого, сам Генрі Ротмен, бодай мені так дихати і жити. І на вигляд сповнений смаку, хоча маю сумніви, що ти прийшов, аби тобою посмакували. Не за чверть до десятої ранку і не з таким виразом на обличчі, хто вмер. Вона промовила це як жарт, але те, як він здригнувся, нахмуривши лоба, підказало їй, що жарт вийшов невдалий. Роза вимкнула телевізор і взялася гасити сигарету, не бажаючи, аби він помітив ту тривогу, що її охопила. Колись правдиві були понад двосотенною силою. На вчорашній день їх число становило 41. Якщо вона не помилилася щодо його здригання, сьогодні їх стало на одного менше. «Томі Вагово», – промовив він. «У вісні. Раз тільки зациклився, а тоді бум. Зовсім не страждав. А це страх, яка біса рідкість, як тобі відомо». «А горіх його дивився?» – спитала Роза. «Поки там іще було, ще щось бачити». Подумала про те, не вимовила вона. Волоський горіх, чиї музирські водійські права та інші різноманітні музирські посвідчення особи подавали його, як Пітера Воліса з міста Літл Рок у штаті Арканзас – був костоправом правдивих. Ні, все трапилося так швидко. Важка Мері була з ним, Томі її розбудив своїм тіпанням. Вона двигонула його ліктем, тільки на той момент там уже не було чого двигати, окрім його піжами. Правдоподібно, що інфаркт. У Томі була сильна застуда, горіх думає, це могло зіграти як додатковий чинник. Ну ти ж сама знаєш, сучий син ще й курив, як той димогон. «У нас не буває інфарктів». «А після неохоче?» «Певна річ, звичайно, у нас не буває також застуд. Він і справді сильно хрипів останні кілька днів чи не так. Бідний старий ТІВІ». «Я... бідний старий ТІВІ!» «Горіх каже, що неможливо щось сказати на певне безростину. «Якого відбутися ніяк не могло. Наразі уже не залишилося самого трупа, який можна було брізати». «Як мері це сприйняла?» «А ти як гадаєш?» Вона убита нахрін горем. Вони ж разом ще відтоді, як Томі-ваговоз був Томі-возом. Саме вона ними опікувалася, коли він навернувся. Дала йому перший дух, коли він прокинувся наступного дня. Тепер вона каже, що хоче себе вбити. Розу рідко щось шокувало, але це подіяло. Ніхто серед правдивих ніколи не вбивав себе. Життя було, якщо так можна висловитися, єдиним сенсом їхнього життя. «Можливо, просто балачка», – сказав татко Круко, – «от тільки». «Що тільки?» «Ти права, що ми зазвичай не застуджуємося, але останнім часом було вже кілька випадків. Здебільшого просто нежить, і ті шмарклі як прийшли, так і пішли. Горіх каже, це може бути від неповноцінного харчування. Звісно, це лише його припущення». Роза сиділа в задумі, барабанячи пальцями собі по голій діафрагмі, дивлячись на темний чотирикутник телеекрана. Нарешті вона промовила. Гаразд, я погоджуюся з тим, що харчування останнім часом було дещо незадовільним. Але ми лише місяць тому приймали дух у Делавері, і тоді Томі був здоровим. Товстунцем фактично. І але Розі, той хлопець у Делавері був не так, щоб сильно поживним. Більше чуття головим, аніж духоголовим. Вона ніколи не думала про це в такому аспекті, але це було правдою. Крім того, йому було вже 19, судячи з його водійських прав, далеко після того піку, який він міг мати перед своїм статевим дозріванням, а ще років через 10 він став би звичайнісіньким мугирем, а може навіть і через 5. З нього поганенький був харч, закіт прийнято, але ж не можна завжди їсти стейки, інколи задовольняєшся паростками квасолі і сиром тофу. Це принаймні допомагає душі триматися в тілі до того, як заріжеш наступну корову? От лишень психодуховні тофу і квасоля не втримали в купі тіло і душу Томі Ваговоза, хіба не так? «Раніше кругом було більше духу», – мовив Круг. «Не клай себе, дурня. Це схоже на те, як Мугирі кажуть, що 50 років тому сусіди були привітнішими. Це міф, і я не бажаю, щоби ти його поширював. Люди і без цього вже порядно знервовані». «Тут ти на мене можеш покластися». «Але я не вважаю, що це міф, Любонько. І якщо ти добре про це подумаєш, самі стане ясно. П'ятдесят років тому всього було більше. Нафти, дикої природи, горних земель, чистого повітря. Навіть чесні політики траплялися». аж крикнула Роза. Річард Ніксон, пам'ятаєш такого? Принца Мугірів». Але він не купився на цю фальшиву приманку. Рукові, може, трохи і не вистачало олії в департаменті уяви і бачення». Але його рідко можна було збити з колії. Саме тому він і був другим за старшинством після неї. Він навіть міг мати рацію. Хто може з певністю сказати, що поголів'я людей, що здатні забезпечувати так потрібне правдивим харчування, не вироджується точно так, як популяція тунця в Тихому океані. «Краще б тобі відкоркувати один із тих балонів, Розі!» Побачивши, як вона на це витріщила очі, він підняв руку, щоб утримати її від слів. Ніхто про це не говорить о але вся сім'я про це думає. Роза не мала сумнівів, що так воно і є. А ідея, що Томі помер через ускладнення, спричинені недоїданням, мала гидотну правдоподібність. Коли духу було недохват, життя ставало скрутним і втрачало свій смак. Вони не були вампірами, як у тих старих хамерівських фільмах жахів, але їсти однаково мусили. «А скільки часу минуло від цьому хвилі?» – спитав Крук. Він знав на це відповідь так само, як і вона. Правдивий вузол мав обмежені здібності у передбаченні, але коли у Мугирів наближалася якась дійсно велика катастрофа, сьома хвиля, вони всі її відчували. Хоча деталі атаки на Всесвітній торговельний центр почали для них прояснюватися тільки влітку 2001 року, про те, що щось мусить статися в Нью-Йорку, вони дізналися за багато місяців перед тим. Вона добре пам'ятала ту радість від передчуття. Роза припускала, що саме так почуваються голодні мугирі, коли чують запах якоїсь особливо смачної страви, що вариться в кухні. Кожному вистачало удосталь того дня. І в наступні дні також. Серед тих, що загинули у зруйнованих вежах, могло бути хіба що двійко духоголових, але коли катастрофа доволі велика, страждання, гвалтовні смерті діють як збагачувальний чинник. Саме тому правдивих і вабили такі місцини – як комах вабить яскраве світло. Виявлення поодиноких духоголових мугирів було набагато важчим, і тепер між ними залишилося тільки троє осіб, що мали такі спеціалізовані сонари у власних головах – Дідо Флік, Баррі Хінець та сама Роза. Вона підвелася, вихопила з комода акуратно складений топ із викотом човником і натягнула його через голову. Як завжди, вигляд Роза розкішний і в певному сенсі аж трохи моторошний. Оті її високі вилиці та дещо розкосі очі. Але надзвичайно сексуальний. Вона знову посадила собі на голову капелюха і поплескала по ньому на удачу. «Скільки лишилося повних балонів, як ти гадаєш круче?» Він знизав плечима. «Певна дюжина, п'ятнадцять?» Десь близько того, погодилася вона. «Краще, якщо ніхто з них не знатиме правди, навіть її заступник». Останнє чого вона бажала це щоб теперішня занепокоєність перетворилася на відверту паніку. Коли люди панікують, вони розбігаються навмання. І якщо таке трапиться, правдивий вузол може розсипатися на порох. Тим часом круг дивився на неї, і то уважно. Перш ніж він зміг би побачити щось зайве, вона спитала: "Ти можеш забезпечити нам ексклюзивно це місце на сьогоднішній вечір?" "Ти жартуєш?" «За сьогоднішньої ціни на бензин і дизельне парубок, який володіє цим місцем, не може заповнити і половини своїх парковочних місць, навіть по вікендах. Він радо вхопиться за такий шанс. Тоді зроби це. Ми використаємо балон духу, перекажи всім. Буде зроблено». Він поцілував Розу, одночасно гладячи її одну грудь. «Це мій улюблений топік». Вона розсміялася і відштовхнула його. «Будь-який топік з цицьками всередині твій улюблений, катай!» Але він затримався, в усмішці смикнувся кутик його губ. «А дівчина ця, гримуча зміючка! Усе, що нюшить біля твоїх дверей, красунечка. Вона опустила руку і коротко стиснула йому нижче пояса. «О, хай мені грець! Чи це не твою ревневу кістку я намацала?» «Назвемо це так». Вона мала щодо цього сумніви, проте все одно це їй підлестило. Вона тепер Сарі, і вони обидві тим абсолютно щасливі. Але оскільки ми вже торкнулися особи Енді, вона нам може допомогти. Ти знаєш як. Повідом усіх, але спершу побалакай з нею». Після того, як він пішов, Роза замкнула Ерв Крузер, пішла до його кабіни і опустилася на коліна. Там вона вчепилася пальцями всередину килимка між водійським сидінням і педалями. Піднялася смуга килимка. Під нею відкрився металевий прямокутник з клавіатурою кодового замка. Роза набрала цифри, і ляда сейфа відтулилася, підскочивши вгору на пару дюймів. Роза її відкрила цілком і зазирнула досередини. 15 чи дванадцять балонів залишилося. Таким був здогад крука, і хоча вона не могла читати членів свого племені так, як могла читати мугирів, Роза була впевнена, що він свідомо применшив сподівану кількість, щоб підбадьорити її. «Аби що він тільки знав», – подумала вона. Сейф був прокладений пінопластом, щоб захистити балони у випадку дорожньої пригоди, і в ньому малося 40 гнізд. Цього прекрасного травневого ранку в Кентукі 37 балонів з усіх, що сиділи в тих гніздах, були порожніми. Роза взялася за один з іще повних балонів і потягла його вгору. Легкий, зваживши його в руці, ви вирішили би, що він також порожній. Роза зняла ковпачок, перевірила під ним вентиль, упевнилась, що запобіжник на ньому недоторканий і, знову замкнувши сейф, поклала балон обережно, майже благоговійно, на робочий стіл, на якому лежав складеним її циліндр. Після сьогоднішнього вечора залишиться тільки два. Їм треба знайти десь потужний дух і заповнити принаймні кілька з тих порожніх балонів, і це треба зробити якомога швидше. Правдиві ще не опинилися в глухому куті, поки ще не зовсім, але вони вже за кілька дюймів від нього. Хазяїн затишку і його дружина мешкали у власному трейлері, мертво встановленому на пофарбованих бетонних блоках. Квітневі зливи викохали безліч травневих квітів, ними поросло все переднє подвір'я містера і місіс затишок. Ендрія Стайнер затрималася на хвильку, щоб помилуватися тюльпанами і фіалками – і тільки потім зійшла на три сходинки і постукала в двері великого трейлера «Редмен». Містер Затишок відчинив не зразу. Це був дрібний чоловічок з великим черевом, наразі обтягнутим спальною сорочкою в яскраво-червоні смужки. В одній руці він тримав бляшанку папста-блакитна стрічка, в іншій – обмазану гірчицею ковбаску «Братворст», обгорнуту скипкою пухкого білого хліба. Оскільки його дружина була якраз в іншій кімнаті, він скористався хвилиною для візуальної інвентаризації молодої жінки перед ним. Від її кросівок до кінського хвостика на голові. Ага. Кілька осіб у їхньому племені мали талант до присипання, але Енді в цьому була беззаперечно найкращою, і її навернення виявилося надзвичайно вигідним для правдивих. Вона все ще в ряди годи користалася цим умінням, щоб цупити готівку з гаманців певного типу літніх джентльменів-мугирів, яких тягнуло до неї. Роза вважала це ризикованим і дитинячим, але знала з досвіду, що з часом прагнення до таких, як їх називала сама Енді, вихваток розвіється. Єдиним прагненням правдивого вузла було виживання. «У мене тільки одне маленьке запитання», – сказала Енді. «Якщо це про туалети, то калосмок приїде не раніше четверга». «Та ні, не про це. А про що тоді? Ти не втомився? Чи не хотілося б тобі лягти і поспати?» Містер Затишок враз заплющив очі. Пиво і братвурст випали йому з рук на підлогу, утворивши брудний безлад на килимку. «Ну нічого», – подумала Енді. «Рук заплатив дядькові за ексклюзив 12 сотень. Містер Затишок зможе собі дозволити пляшку очисника для килимів, а то й дві». Взявши його за руку, Енді повела хазяїна до вітальні. Там стояла пара критих ситчиком яких крісел сімейства Затишок, з окремою телетацею перед кожним. «Сідай», – наказала вона. Містер Затишок сів. Очі його залишалися заплющеними. «Тобі ж подобається вовтузитися з молодими дівчатками?» – спитала в нього Енді. «Ти би радо, якби твоя змога хіба не так? І якби ти міг бігти досить швидко, щоб їх вловити, тобто...» У перші руки в боки, вона оглянула його. «Ти, бридкий, можеш це повторити?» «Я, бридкий», – погодився містер Затишок. І відразу по тому захропів. З кухні увійшла місіс Затишок, відкушуючи від брикету морозива. «Агов, ти хто таке? Що ти йому там розказуєш? Чого тобі треба?» «Щоби ти заснула», – сказала їй Енді. Місіс Затишок впустила своє морозиво, а тоді її коліна склалися, і вона сіла на нього. «О, чорт, промовила Енді, я не мала на увазі прямо там. Вставай!» Місіс затишок підвелася з Морозивом, прилиплим ззаду до її сукні. Енді з міїни жало обхопила жінку за її майже неіснуючу талію і повела до вільного затишного крісла, затримавшись по дорозі, щоби скинути кавалок Морозива з її дупи. Невдовзі хазяї вже удвох сиділи поруч із заплющеними очима. «Ви спатимете всю ніч», – інструктувала їх Енді. Містер може снити собі сни про те, як він ганяється за молодими дівчатами. Місус, ви можете снити собі, що він помер від інфаркту, залишивши вам страховку на мільйон доларів. Як звучить? Гарно звучить. Вона майнула пультом на телевізор, роблячи голосним звук. Там Пета Сейджека обнімала жінка з неймовірно величезними принадами, яка лише щойно подолала загадкову фразу, що виявилася ось такою. «Ніколи не спочивай на лаврах». Енді на мить замилувалася колосальними дійками, а тоді знову обернулася до містера і місіс затишок. «Коли закінчаться 11-годинні новини, можете вимкнути телевізор і лягти до ліжка. Коли прокинетеся завтра вранці, ви не пам'ятатимете, що я була тут. Є якісь запитання?» Жодних запитань вони не мали. Покинувши затишків, Енді поспішила назад до скупчення автодомів. Вона була голодною, і то вже багато тижнів, а сьогодні мусить всім вистачити вдосталь. А що до завтра? То робота Рози про це піклуватися. І непереконання Енді змійного жала, нехай вона нею і займається. О восьмій вечора вже запала повна темрява. О дев'ятій правдиві зібралися на пікніковій галявині затишку. Роза-циліндр надійшла останньою з балоном у руках. Побачивши його... Вони неголосно відреагували ласом буркотом. Роза розуміла, як усі почуваються. Вона й сама була голодною. Вона вилізла на один з порізаних ініціалами пікнікових столів і обдивилася їх кожного по черзі. Ми правдивий вузол. Ми правдивий вузол, — відповіли вони. Обличчя в них були урочистими, очі спраглими і голодними, що пов'язане тому ніколи не бути розв'язаним. Ми правдивий вузол і ми тривки. «Ми тривки. Ми обрані. Ми щасливці. Ми обрані, ми щасливці. Вони виготувачі, ми набувачі. Вони виробляють, ми забираємо. Візьміть оце і скористайтеся ним добре. Ми скористаємося цим добре». Колись, на початку останнього десятиліття ХХ століття, жив у містечку Ініт в Оклахомі хлопчик на ім'я Ричард Гейлсворці. «Я присягнути можу, ця дитина читає мої думки». Інколи примовляла його мати. Люди на це усміхалися, але вона не жартувала. А може й не тільки одної її думки. Ричард отримував оцінки «Ей» на іспитах, до яких навіть не готувався. Він знав наперед, коли батько прийде додому в доброму настрої, і коли той мусив прийти весь роздратований чимось у сантехнічній компанії, якою він володів. Одного разу хлопчик благав свою матір зіграти в лотерею «Вибери шість», і клявся, що знає виграшні номери. Місіс Гейлсворці відмовилася, вони були добрими баптистами, але пізніше жалкувала. Не всі з шести цифр, які Річард написав на кухонній дошці пам'ятці, були виграшними, лише п'ять із них. Тим не менше, її релігійні переконання коштували їм 70 тисяч доларів. Вона прохала хлопчика не казати батькові, і Річард пообіцяв, що не скаже. Він був добрим хлопчиком, гарним хлопчиком. За два приблизно місяці після того лотерейного виграшу, що не відбувся, місіс Гейлсворті було застрелено на смерть у її ж кухні, а добрий гарний хлопчик зник. Відтоді його тіло зогнило до решти на давно сіяному полі неподалік якоїсь покинутої ферми. Але коли роза циліндр відкрила вентиль на срібному балоні, його сутність, його психодух, вирвалася звідти хмаркою сріблясто і скристої імли. Хмарка здійнялася над балоном на висоту приблизно три фути і поширилася, ставши пласкою. Правдиві стояли, жадібно дивлячись вгору на неї з ласими обличчями. Кілька з них буквально ридали. «Прийміть поживу і тривайте», – голосила Роза, здіймаючи руки вгору, поки її розчепірені пальці не опинилися просто під імлистою гладінню. Роза її повабила пальцями. Імла моментально почала осідати, набуваючи форми парасольки – опускатися до тих, що чекали внизу. Коли вона оповела їхні голови, вони почали глибоко вдихати. Це тривало п'ять хвилин, протягом яких дехто справдивих через гіпервентиляцію встигли знепритомніти і повалитися на землю. Роза відчула, як вона бубнявіє фізично, як гострішає ментально. Кожен духмяний аромат цієї весняної ночі оприявнив себе. Вона знала, що легенькі зморшки навкруг її очей і рота вже щезли, білі пасма в її волосі знову перемінились на чорні. Пізніше вночі у її кемпер пройде крук, і вони горітимуть з ним в її ліжко, як ті смолоскипи. Вони вдихали Ричарда Гейлсворті, доки він не кінчився. Тепер вже насправді зник цілком і назавжди. Біла імла порідшала, а потім і пропала. Зомлілі посідали й озиралися навкруги, усміхаючись. Дідо Флік підхопив Петті Хінку, дружину Баррі, і застрибав з нею у жвавій джизі. «Пусти мене, ти, старий віслюк!» – відпихалася вона, при тому сама сміючись. Енді змії не жало і тиха Сарі цілувалися в засос. Пальці Енді зарилися в мешачого кольору волосся Сарі. Роза зіскочила з пікнікового столу і обернулась до крука – він, вишкіряючись, показав їй зведені колечком великій і вказівний пальці. «Все класно!» – промовляв той його вишкір. І так воно й було. Тим часом. Але попри всю ейфорію Роза думала про балони в своєму сейфі. Тепер їх там стало тридцять вісім порожніх, замість колишніх – тридцяти семи. Вони ще на крок наблизились до глухого кута. Правдиві виїхали наступного ранку – Щойно по тому, як заясніло. Вирушили по шосе номер 12 до траси а 64 14 автодомів караваном Нісу-Хвіст. Коли досягнуть міжштатної автомагістралі, вони розсіються, щоб не таким очевидним було їхнє скупчення, залишаючись на радіозв'язку на випадок якихось інцидентів. Або на той випадок, якщо нагодиться якась поживна оказія. Прокинувшись освіженими після чудового нічного сну, Ерні і Морін Салкович погодилися, що ці люди з автодомами були найкращими з усіх, яких їм доводилося приймати. Вони не тільки заплатили готівкою і до крихітки прибрали свої стоянки. Хтось навіть залишив на верхній сходинці їх трейлера хлібний пудинг з яблуками і ласкаву записку з подякою при ньому. Поїдаючи дарований десерт за сніданком, Салковичі говорили одне одному, як їм пощастить, якщо ті знову приїдуть наступного року. «А знаєш що?» – сказала Морін. «Мені наснилося, що та жінка з реклами страховок, Фло продала тобі великий страховий поліс, хіба не божевільний сон?» Ерні Мугикнув і плеснув собі на хлібний пудинг і ще вершків. «А тобі щось снилося?» Нічого. Але його очі метнулися від її очей, коли він це промовляв. Удача навернулася правдивому вузлу одного спекотного дня в Айові. Роза очолювала караван, як вона це завжди робила, і відразу ж західніше Адера. Сонар у її голові видав посвист невибуховий, проте доволі гучний. Вона зразу ж зв'язалась по радіо з Баррі Хінцем, з якого був такий же Айзад, як і з Тома Круза. Барі, ти це відчуваєш? Відповідай. Ага. Баррі не належав до балакучого типу. «З ким сьогодні їде дідо Флік?» Перш ніж Баррі встиг відповісти, почувся подвійний сигнал підключення до частоти. І Енні Фартушок повідомила. «Він зі мною і довгим полом, Любонько, а це... це добра штука?» Голос Енні звучав схвильовано, і Роза могла це зрозуміти. Ричард Гейлсворті був дуже добрим, але шість тижнів довга перерва між трапезами, і він вже почав вивітрюватися. «А старий хлоп'яга Яга при добрім розумі Енні...» Не встигла вона відповісти, як втрутився скрипучий голос Я в порядку, жінка. І для парубка, який подеколи не міг пригадати власного імені, дідо Флік дійсно був цілком нормальним. Дратівливим це так, але дратівливий це значно краще, ніж дурнуватий. Другий посвист в коло цього разу не такий сильний, немов проводячи лінію, яку не слід перетинати, дідо промовив Ми рухаємося, курва, в неправильному напрямку. Роза не витрачалася на відповідь, просто двічі клацнула на своєму мікрофоні. «Круче! Відгукнися, медовий мій! Я тут!» Проворний, як завжди, тільки й чекав виклику. «Всім зупинитися на наступній відпочинковій зоні, окрім мене, Барі і Фліка. Ми розвернемося на наступній розв'язці і поїдемо назад. Тобі потрібна група? Я не знатиму, поки не підберуся ближче, але не думаю». «Окей». Пауза, а потім він додав. «Лайно». Роза вставила мікрофон у держак і поглянула на безкінечні акри кукурудзи обабіч чотирисмужної траси. Звісно, круг розчарувався. Кому це до вподоби? Сильні духоголові становили проблему, бо всі вони були непіддатні навіюванню. Це означало, що їх треба захоплювати силою. Часто намагалися цьому завадити друзі або члени родини. Інколи їх можна було приспати, проте не завжди. Дитина з великою кількістю духу в цьому сенсі могла заблокувати навіть всі зусилля Енді Змії Нежала, тож інколи людей доводилося вбивати. Негарно, але приз завжди був того вартий. Життя і сила запасені у сталевому балоні, запасені на скрутний день. У багатьох випадках траплявся і побічний зиск. Дух був спадковою річчю, тож часто всі в родині об'єкта, бодай потроху, його в собі мали». Поки більшість правдивих чекали у приємно притіненій відпочинковій зоні за 40 миль від Каунсел-Блафс, кемпери з трьома мисливцями, покинувши Вадарі автомагістраль, взяли курс на північ. Щойно з'їхавши з Ай-80 і опинившись у чистім полі, вони розділилися і почали локалізовувати координати, рухаючись по гравійних, утримуваних у доброму стані сільських дорогах, які ділили цю частину Айови на великі квадрати рухаючись на сигнал із різних напрямків, триангулюючи, Сигнал подущав, ще трішки подущав, потім став розміреним. Добрий дух, але не визначний дух, а то ж, а вже ж. Старцям не личить перебірливість. Бредлі Тревор отримав вихідний день на батьківській фермі, де він регулярно виконував різноманітні роботи, щоби потренуватися з місцевою збірною командою Малої Ліги. Якби татко йому в цьому відмовив, Тренер, напевне, організував би з решти хлопців лінчувальну експедицію, бо Бред був найкращим у команді хітером. Ніколи б вам таке і в голову не прийшло, дивлячись на нього. Він був худеньким, як держак граблів, і лише 11 річним але він був спроможний угріти навіть найкращих пітчерів округу своїми одиночками і двійками. Пітчерів, що кидали м'яча мляво, він просто зневажав. Почасти це було так. Просто завдяки здоровій силі фермерського хлопця, але аж ніяк не тільки їй. Здавалося, Бред знає, якою буде наступна подача. Справа була не в якихось секретних знаках, хоча дехто з тренерів в їх окрузі туманно натякав на таку можливість. Просто він дійсно знав. Так само, як знав найкраще місце, де треба влаштувати новий колодязь для худоби, або куди заблукала випадково відстала корова, або де лежить мамина обручка, коли мама якось була її загубила. Подивись під килимком у Сабурбені, порадив тоді він, і там вона і знайшлася. Того дня тренування пройшло особливо добре, проте під час тренерського розбору після того Бред почувався немов захмеленим, але відмовився випити газоровки з льодом і з запропонованої йому баклахи. Сказав, що краще поспішить додому, допоможе мамі зняти і занести до хати білизну. «Збирається на дощ?» – спитав Міка Джонсон, тренер. Вони всі звикли довіряти йому в таких речах. «Не знаю», – апатично відповів бред. «Ти добре почуваєшся, синку? Щось вигляд у тебе кволий трохи». Фактично бред почувався недобре зранку. Він встав з головним болем, у нього була невеличка гарячка. Втім, не тому він хотів зараз же піти додому, він просто мав потужне відчуття, що йому більше не хочеться залишатися на бейсбольному полі. Його розум здавався не зовсім його. Він не був певен, чи він дійсно тут, чи це йому тільки мариться. Ну хіба не божевільна уява? Він неуважно почухав червону плямку в себе на руці. О цій же годині завтра, так? Тренер Джонсон відповів, що саме так і заплановано, і Бред пішов, тягнучи за собою свою рукавицю. Зазвичай він біг навскач. Всі вони рухалися галопом, але сьогодні зовсім не було на це настрою. Йому не переставала боліти голова, а тепер і ноги почали також. Він зник у кукурудзі поза трибунами, збираючись зрізати шлях до своєї ферми, що містилася за дві милі звідти. Коли він вигулькнув на місцеву дорогу Ді, струшуючи шовковисті кукурудзяні пасма собі з волосся повільною сонною рукою, там чекав, працюючи на холостих обертах, середнього розміру Вондеркінг. Поряд з ним стояв усміхнений барі хінець. Ну, ось і ти, промовив барі. Хто ви? Друг, застрибуй, я підкину тебе додому. Звісно, сказав бред. У такому стані, як у нього зараз, під'їхати буде добре. Він почухав червону плямку в себе на руці. Ви Барі, сміт, ви друг. Я до вас сяду і ви підвезете мене додому. Він ступив у кемпер. Двері закрилися, Вондер Кінг поїхав геть. Наступного дня весь округ буде мобілізовано на пошуки найкращого центрального захисника і хітера – збірної зірок Адера. Речник поліції штату попрохав місцевих мешканців повідомляти про всі чужі або дивні автомобілі і фургони. Таких повідомлень надійшло чимало, але вони не призвели ні до чого. І хоча три автодоми з мисливцями були значно більшими за фургони, а той, що належав розі циліндр взагалі громадням, про них не повідомив ніхто. Вони ж були людьми з трейлерів, врешті-решт мандрували разом. Бред просто пропав. Як тисячі інших нещасних дітей, його наче щось глитнуло і схоже на те, що одним ковтком. Вони повезли його на північ до покинутого спиртового заводу, що стояв за багато миль від найближчої ферми. Круг виніс хлопчика з розиного F-крузера і делікатно поклав на землю. Бред був зв'язаний клейкою стрічкою і плакав. Коли правдивий вузол зібрався навкруг нього, немов журні навкруг відкритої могили, він промовив: Прошу, відвезіть мене додому, я нікому не розкажу. Роза опустилася біля нього на одне коліно і зітхнула. Я б так і зробила, синку, якби могла, але я не можу. Його очі знайшли барі. Ви ж казали, що ви з хороших людей, я сам це чув. Ви ж це казали. Вибач, друже. Не схоже по барі було, ніби він відчуває жаль. Радше він скидався на зголоднілого. У цьому нема нічого особистого. Бред знову метнувся очима дорози. Ви збираєтеся зробити мені боляче, прошу, не робіть мені боляче. Звісно, вони збиралися робити йому боляче. Як це було несумно, але біль очищував дух, а правдиві мусили їсти. Лобстери теж відчувають біль, коли їх кидають до каструль з окропом. Але це не зупиняє Мугирів перед цією справою. Їжа є їжею, а виживання – виживанням». Роза сховала руки собі за спину. В одну з них скнара «Г» поклала ніж. Той був коротким, але дуже гострим. Роза усміхнулася лежачому хлопчику і сказала. «Найменшою мірою, наскільки це тільки можливо». Хлопчик тримався дуже довго. Він кричав, аж поки в нього не порвалися голосові зв'язки. Його плач перетворився на хрипкий гавкіт. У якийсь момент Роза зупинилася і огляділася навкруг. Її руки, довгі і сильні, були в криваво-червоних рукавичках. Щось треба?» – спитав Круг. «Поговоримо потім», – відповіла Роза і повернулася до роботи. Промені десятків ліхтарів перетворили шматок землі поза спиртовим заводом на імпровізовану операційну залу. Бред Тревор прошепотів. «Прошу, вбийте мене!» Роза циліндр подарувала йому втішливу усмішку. Вже скоро. Але скоро не вийшло. Знову розпочався той хриплий гавкіт, і тільки з часом він перетворився на дух. На світанку вони поховали тіло хлопчика, а потім поїхали далі.